hvor den skifter baggrund, Altså, før man er logget ind i Windows 10, så viser den sådan et eller andet tilfældigt baggrundsbillede af måske en, en togstation i Schweiz. Og så står der, den her togstation i Schweiz, det er den højest beliggende togstation i verden. Og så står der sådan, hvad, hvad synes du om det? Og så kan man heller ikke svare på det, fordi det er, en, det er et login med et operativsystem, der, der, der spørger op det, og man er fuldstændig... Man er fuldstændig lost på en måde. ikke eller Så er der en eller anden, der spiller mange computerspil, der krydser islevvej med en netopose fyldt med pant mærket freeway, og så skal man forholde sig. Hvad synes du om det? Sådan, hvor man bare... Oh, det er målet for min åndelige og personlige stræben. Det er nu frem til sådan et punkt, hvor man bare kan komme med sådan et vidløst skridt og bare beder alle inklusiv øh, om simpelthen bare at holde jeres fucking kæft, altså. Hvad synes du om det? Velkommen til DJ Bredes brevkasse. Den lægger hårdt ud her med et af Mixis tracks. Kingdom Come! Mixis selvfølgelig er vores egen Mixi, der hjælper med at lave programmet. Velkommen til DJ Bredes brevkasse. Der er tæt program med Rocks Pernalignet oppe i aften. The fire is burning, it's out of control. Of rock and and so better, Just can't get enough coming back for more. Velkommen til DJ Brede Brevkast. Wow! Tætpakket rockprogram lined op her til aften. Hold da op. Vi lyttede til Kingdom Come med du helt blækt pladen. Oh. Hey. Ja, vi lyttede til Kingdom Come på pladen uh, In Your Face fra 1989. Og her kommer det tyske band Passport. Vi skal høre noget jazz rock. Nummeret hedder "Ja Du". Så i stedet for den der free som magic number ydmygelse, nogle mennesker har, når man ringer op på deres telefoner, kan vi så ikke bare få passport med I stedet for? efter mængden er beskeder, der indløbet indløbet ved lægmofonen, bliver aftenens brevkast 36 timer lang. Vi har en råksperlegnede op. Og så vil ham, vi kalder vores mixenør, han der sidder ude bag glasruden og sørger for, at du kan høre disse toner. Som i aften er mixenørvang med ved holde Læs højt fra sin traktat om skandinavisk psykmusik. Du er ind til det brede brevkasse på thelakeradio.com. Det er stadigvæk oktober. Det er jo ikke mig, der bestemte oktober. Det er det bare. Vi skal smutte smut til Norge. Tæk det her ud. Det var et meget glædeligt genhør for mig, at dagens program. Serena Manich, et norsk uh, rockband fra 2005. Et norsk rockband fra Norge. der derude, der lytter med, der kan fortælle mig, hvordan man får så hjernedødt fed en øh, el sound Jeg sad og lavede sådan nogle øh, dejarmsbevægelser med højre hånd, mens vi hørte det her nummer. Sådan at, øh, jeg tænker, det må være dejarmen, der laver det der. Men så, der var der gange noget wow-wow på, på så kiggede jeg ud på Mixi, og han sad og lavede wow-wow-bevægelsen med højre fod ud i luften. Så... så der er ikke noget at sige til, at ja, det er fandme et instrument. Prøv at have en fucking væg af, af en tandrensning, vi har fået lavet. Serena Maniche med nummeret Beehive 2. Et norsk rockband for Norge for 2005. Men øh, rocken er ikke kun til for at løbe fra følelserne, skabe en mur rundt om dem. Den er også til for at dykke helt ned i dem. Her kommer... Brad soft rock i det der kept me warm You gave my life to me Set me free Set me free The finest years I ever knew For all the years I hated oh, you Lytter og tænk på en, du savner, hende er jo givet I'm yeah. not Finger i oven fra 1972. Det er Softrocken. Sof Softrocken er ikke blevet glemt her i oktober i de her breds jeg, jeg forsøgte at nævne nummeret til Rockmofonen, som hvis du er en, øh, en rockgitarrist derude, der lytter med, eller en hvilken som helst person med en, noget bidrag til vores forsøg på at sætte nogle hegnspæle op om det univers, som vi kalder rock. Så ring på 42 66 29. og hvis du går derud og lytter øh, efter, vi har sendt live, så kan du også ringe på det samme nummer og lægge en besked på Rokmodsvaren. Undskyld mig. Og så kan du, eller altså, du kan sende en sms, det er jo også Roktober om en uge, og der er to, øh, altså det, vi er ligesom i den tredje oktober. Der er to oktober tilbage i oktober, og efter det så bliver det november. Og i starten af november der, der holder vi en, vi holder en, en ulovlig lytterfest i det brede Og hvis du vil have sted der vide, <går> hvor vi holder en ulovlig lytterfest-event, så kan du skrive en e-mail til. <går> Du skrive en e-mail til, til mig for dj.brevet The thelakeradio.com så, så sender jeg dig adressen et par timer inden festen går i gang. Og så kan du finde dit okkergule mavebælte frem. Fyldt med Earl Grey brev, Og så skal vi... Okay. Men nu er vi nået til den del af brevkassen, hvor... Øh, hvor øh Uh, Mixi Wang, som sidder derude uh, præsenterer noget, noget musik, som, som han har valgt. Ja, uh, tak, tak. Fedt. Hvad har det, du til Jeg os? er jo vildt glad for, det er den første oktober, jeg har været Mixi på. Mm -hmm. du har selvom, været lidt... vi er, selvom vi er på tredje udsendelse allerede, det har været Mixi C på de to første udsendelser. Hvad skyldes dit fravær? Åh, jeg har været i sommerhus, du. Nå, hvorfor? For at komme lidt ud af byen. Aha. Og hvordan var det så? Det var rigtig dejligt. Okay. Hvor har du været i sommerhuset? Oppe i Ådshavet. Okay. Mellem Nykøbing og Rørvig. Mm -hmm. Det er et dejligt sted. Ja, det er. du prøv at sige lidt om, hvad det er for en... et. Jamen, må Mixi... jeg sige noget om det allerførste nummer, vi hørte faktisk? I... Ja, det er jo også dit... Eller det er i hvert fald dig, der det, har det på banen. Der var jeg meget bedre over, at vi skulle starte med det nummer. Ja. Og høre det i dag. Kingdom Come. Men Do You Like It? Do You Like It? <laughs> ja, og ja, det er ikke, fordi jeg ved noget særligt om Kingdom Come som band. Men øh, jeg støttede på det her nummer for nogle år siden. Og, og siden da, så har det ligget sådan over i nogle spotify øh, favorit-playlist, så sætter jeg det på en gang imellem. Men mest fordi, at jeg virkelig godt kan lide startende nummer. Hvor meget tøj har du typisk på, når du sætter det på? Jamen, så har jeg faktisk ret meget tøj på, fordi det er sit, når jeg går ud af døren, og så oh, okay. hvis jeg har en dårlig morgen, og så skal gå øh, på arbejde, for eksempel, så kan jeg lige sætte det nummer på at få det lidt federe. <laughs> det... Eller hvis jeg ja, sætter mig op på cyklen og lytter det nummer, det kører meget godt, synes jeg. Ja. Men der er noget helt særligt lige ved starten. Riffet starter, og så kommer trommerne ind, og liftet. Ja, som er altså hvis Skal ja. vi lige øh, gå kan lidt. Kan vi høre starten? Ja, fordi, ja, det nummer jeg synes, igen det giver, Jeg kan ikke, det giver kun mening at beskrive sådan nogle detaljer der, hvis vi lige hører ja. det også. Yes. Hvad er det vi skal lægge mærke til? Åh no. ja. Oh ja, okay. Lad os fortsætte. Ja. ja, så de kommer ind i stedet for Ja, det er, det er en fed detalje. Det er en fed detalje. Ja, det kan jeg godt lide. Åh, oh, 10 Nå, år at lære noget der. Ja. Det er svært at spille trommer. Det er svært, i hvert fald at gøre det fedt. Men, men derudover så er der også et nummer, som bare... ...inkarnerer rock, synes jeg. Der <laughs> på, på coveret til pladen In Your Face fra 1989, som det kommer fra, der er også bare billede af en 12-tommer-højtaler-indhed. Øh, ja, det <laughs> Så der er også sådan lidt... Øh, det er både et visuelt og auditivt trykspark, der fuldstændig smadrer lytterens trummehinder. Eller i do fald you for... like it? Ja, do you like it? Altså, har man nogensinde hørt et retorisk spørgsmål som det? Miksi, vi skal tilbage til musikken. Hvad, ja, hvad, hvad står der i din store traktat i aften? Ja, men nu fik du også... Øh lagt lidt op til det på en måde, som jeg skal prøve at, at efterkomme, men, men jeg ved ikke, om det på den måde er en, en traktat eller et foredrag. <laughs> det, jeg tror, det bliver nogle meget idiosynkratiske nedslag i skandinavisk psych. Det giver sig selv i det forum, vi har her. Det er rigtigt. Det er rigtigt. Men vi skal starte med at høre et nummer med bandet Hylemor, mm -hmm. som øh, Det er også meget rockagtigt. Det er en plade, jeg har arvet fra min far. Okay. Øhm, jeg hedder glemt det hele er fra 1978, så jeg synes bare, vi skal høre nummeret. Er det mig eller dig, der sætter det på? Det er dig, der sætter det på. Okay. Det hele. Jeg det hele. Du altid her nu. Nu. Se de grønne lys Der skinner mod os nu Mens ekkoer fra vores fortid Stormer imod os Hylderne sirener Slipper os fri Mens de vise men, De drikker blod Det hele, for du er altid her nu Jeg det hele Jeg det hele du er altid her Lige nu Se de gule lys Der skinner mod os nu Men tunene der Oh, Hovedvukket af, slanger bag dig, ulve rundt omkring um dig og foran dig. det her nummer fra, ikke? det var Hyldemor med glemte Det Hele. Det er fra 1978. Det er fedt, tror jeg, synes jeg. Ja, det er ret fedt. Og rigtig... Det er meget 70'er. Men jeg synes, budskabet, de, altså det, ja, jeg kan godt lide, når en sang bare zoomer ind på et enkelt budskab, særligt hvis det budskab er sådan brugbart, fordi der er godt nok tit, hvor jeg tror, jeg kunne have gavn af at jeg følge det råd, der bliver sunget om her. Mm. Var det et, et, et populært band dengang, det var fremme? Det ved jeg faktisk ikke rigtigt. Altså, øhm, ham, der synger, hedder Hans Vinding, og han var også forsanger i det band, som hedder Furekåben. Okay. Som sådan, er det måske sådan originale danske psych-band? Eller måske er det alroende råd, det ved jeg faktisk ikke. Jeg har ikke sådan totalt styr på den der og geografi ja. egentlig. Ja, nu... Eller genealogi, eller... Nu, nu nævner vi igen nogle, nu nævner vi nogle bands her, som vi ikke kommer til at spille i aften med furekåben. Det kan være, at vi spiller det i en senere brevkasse. Der er to øh, oktoberbrevkasser tilbage, så vi, jeg tror, vi skal have noget rød og noget furekåben, for ligesom at sørge for at eksemplificere alt, hvad der sker her i brevkassen. Jamen, det er rigtigt. Er det, jeg, har jeg så det her bandnavn hyllemor. Er det ligesom en boghylde, eller er det som plantenhylde? Jeg eller? tror, det er træet, ikke? Okay. Er der altså, nogen kvinder med i det her bandtiden, der hedder Hyldemor? Mm, nej, det tror jeg faktisk ikke. Det var sgu nok nogle hvide mænd. Okay. Men altså, ja. Du Hans, har... Vinding. Hans Vinding. Hans Vinding? Et afstykke fra Mixis far. Mm. Hvad hed din far, Mixi? Han hedder Morten. Nå, okay. For, altså, jeg tænkte, at du sagde arvestykke... Nå, så... nej, men det var bare, fordi han skulle skille sig af med nogle blader på et tidspunkt. Ah. Så, så Hvordan jeg ville have dem. Er din far, ja. øh, er han det, man vil kalde en flipper? Ikke? Han var måske lidt... Ja, han, jeg tror, at man kaldte det flipper i uh, 70'erne. Fordi han er, sådan, han er lidt for sent på den til at være rigtig 68'er. Mm. Øhm, så han var helt klart flipper i 70'erne. Hvad med i dag? Er der sådan noget lidt flipper tilbage i ham? Eller? Oh, det ved jeg snart ikke. Hvis du lytter med Mixis far, så ring ind på rockmofonen på 42 66 80 29 og deklarer, hvorvidt du stadigvæk er en lille smule flipper. <laughs> Mixi, du har mere til os. Ja. Sådan er du jo. Nu skal vi til Sverige. Ja. Hvad kommer der? Bo Hansen, som spillede Aarhus. Og har lavet nogle fantastiske plader. Den her plade hedder Sageren om Ringen, og er ligesom musik til Ringnes Herre. Okay. Ja, lad os bare høre det. Hvad hedder nummeret? Det hedder De Sorte Rytterne. Hvad betyder det? De Sorte Rytter. Uh -huh. Også kendt som Natsguld. I Ringnes Herres sprog, tror jeg. Lytter til de der brede sprogkasse. Hvor er det rytter fra Bo Hansen fra øh, pladen øh, Sorgon om Ringen Har du det års til os her, Meksi? Oh, det tror jeg er fra 1970, faktisk. Okay. Ja. Hvordan laver man den der noget, der går igen her fra det forrige nummer? Den der meget skrabbe guitarlyd, som jeg personligt elsker. Ja, det er rigtigt. Har du forstand på dine eller mm. Kan du fortælle os, hvordan man... Eller er der nogle lyttere, der kan fortælle os, hvordan man får den her... Jeg synes, den her er lidt mere spids end på den forrige. Den, mm. den er sådan, den er meget komprimeret, den her guitarlød der er på det her nummer. Ja, en lækker sound. Ja. Hvor det var lidt mere blødt på hyldemor-nummeret, måske. Ja. Men der er også et eller andet med Bor Hansson. Han spiller Aarhus. Ja. Øh, og så kommer guitar-soloen ind her mod slutningen af nummeret. Mm -hmm. Og ligesom sådan bryder af og er sådan lidt... Ja, noget skarpt. Ja. Lækker musik. Det er noget musik, jeg holder utrolig meget af, vil jeg sige. Ja, hvordan er resten af pladen så sorgeren om ringen? Den er virkelig god. Okay. Alle nummerne hænger sammen på, på sådan en ret flot måde. Der var det er også ligesom, et helt forløb. Der var en meget abrupt slutning, der også lægger lidt op til, at det næste nummer tager ligesom over ja, ved den her meget... det er præcis til vores ærede lytter øh, Bo Hansons Sørgeren om ringen tydeligvis værd at ud Der findes også en rigtig fin dokumentar film om Bo Hanson Nå, hvor kan man se den her? Åh, det er et godt spørgsmål Ja, det ved jeg ikke Man kan prøve Videomonkey men øh, jeg ved <laughs> <Man> det ikke <laughs> Det store internet Nu kan man jo altid prøve Nu er det jo tilbage alt det musik man ikke før kunne høre på Videomonkeys Nå ja det er, jo, det er jo super dejligt, så kan man gå ind på videområdet. Er det en besked på rockmofonen? Nej, det er faktisk en besked på privat mofonen, som jeg er har øh, skade og medbringe ind i rockmofons univers. Det var ikke det. Jeg kan godt lige se om det er noget, jeg skal læse højt fra mit privatliv. Uh, eller vi kan um, gå videre til dit tredje track. Ja. Yeah. Det er et band, som er utroligt inspireret af Bohenton. Ja. Yeah. Og sådan, på en måde sådan, har, har videreført den, den tradition. Eller svensk syre rock Eller psych, eller hvad man skal kalde det. Øhm, trækker meget på, på rock selvfølgelig, men også øh, øh, traditionel svensk folkemusik. Okay, hvad er det for et band? Det er et band, der hedder Dyngen. Dyngen? Dyngen. Er det mig, der husker galt, eller er der, har de spillet til læ lægefestivalen? De spillede og... til badsøen Festival Nå, for ja. tre år siden. Nej nej, nej, jeg var meget ignorant gang. Jeg tænkte, hvad fanden er det for noget uh, hippie-musik? Jeg tror, jeg springer i poolen, mens det her bliver afviklet, men... Da jeg sad og lyttede til de tracks, du havde med til i dag, så tænkte jeg, hvad fanden foregik, da jeg skulle have stået op foran og råbt og skræddet til ja, det her. det gjorde jeg. Ja. Okay, det er et af mine yndlingsband, vil jeg sige. Vi Bands. har ret, vi har ret så, til så, at... Ud... Så jeg var meget glad for, at vi fik lov til at... Eller havde mulighed for at have dem med på bad. Men jeg og kan også fedt. bare forestille mig, ja. hvor godt den troldmand og den spand Popcorn ville have smagt, hvis jeg havde stået med dig... Øh oppe ja. øh, op ved scenen der til til dyngen på Bades. Ej, glæder du dig ikke til den tid, hvor vi igen kan gøre sådan nogle ting, jo, som er han fucking. det bliver så dejligt. Festival, altså tror du ikke? Ej, jeg, jeg håber at når de her coronatider som mange snakker om, øh, når de er overstået, så vil der, så vil glæden være, at være sammen med andre mennesker og vil genopstå med en helt ny øh, taknemmelighed over Det bliver for vild en sommer, når. ej, det bliver. 22 måske. Jeg tror jeg nok, siger, ja. at jeg vi vil... Se. De der bredes brevkasse kommer til at lægge op for evigt til den sommer of love, der forhåbentlig kommer. Det kunne meget vel blive 2021. Nu skal vi høre dyngen med Franks kaktus, og det er det sidste nummer her i Mixes traktat om skandinavisk sejkrog. Ja. Du lytter til de der bredes og det er jo meget velkommen til at Ring ind på 42, 66, 80, 29 Ej, din Airpods er gået stykker. Det er kun den venstre spiller nu. Hvad fanden foregår der, altså? Ej, ned i Fumac kapitel lort. Ej, det er bare helvete til. Altså, det er ikke en problem. Det er, det er dit, dit støvindlæg, der er gået stykker. Og din Airpods er også gået stykker. Og din Beats by Dr. Dre er også gået stykker. Det, Sikke noget lort, men det var dungen med Franks kaktus... ...liflig musik. Tak, Maxi. Selv tak. Velkommen. Tak, glæder mig til at opfylde det her lytterønske fra vores kære lytter Søren. Som var så sød til at lægge beskeder på rockmusvaren. Her kommer Bachmann Turner Overdrive med... You ain't seen nothing yet. The lost and sound. man turner overdrive med You Ain't Seen Nothing Yet, og det er et lytterønske for vores jeg lytter søren, som har lagt nogle beskeder på rockmosvaren den seneste tid. Og her jeg lytter jeg sådan jeg Kom til at tænke på nu, der er jeg har jo, øh, kastet forskellige rocksperter til at skide øh, deres bud på et, på rocken. Altså, men øh, der er sådan set kvalifikationerne for at være rockspert i de brede bredt brevkasser som følger. Man skal have lyst til at præsentere et rock-track. Så hvis du har lyst til at kaste nogen, udpege en, du synes er rockspært, eller hvis du selv føler dig som rockspært, så vil jeg med glæde ringe dig op i de følgende to programmer, og så kan vi høre dit bud på rock, fordi jeg tror, at rockens de er så flosset efterhånden, at vi kan kun... Forstå øh, rockens øh, øh, skattekort territorie ved at, ved at lade nogle mennesker præsentere noget rock. Og Mixi øh, og jeg, vi sidder herinde og ævler og kævler og så videre, men det er super fedt med mange stemmer. Så øh, hvis der er noget, der ligger der på senden, bare don't be a stranger. Øh, det er bedst at sende en e-mail på DJ Brede af the af Radio i Rox med, Fordi så kan jeg læse jeg læser ikke eh Rockmofonen med. Oj oj nu sker der noget her på Rockmofonen. Du har det er DJ Bred Rockmo svar, er det? Det er Simone. Hej Simone. Hej. Velkommen til DJ Bred Brevkasse. Tak. Jeg tænkte at vi måske havde glemt en en del af rocken, som ja. jeg synes, at vi lige skulle huske. Ja. Det var det rocken Uh, yes. <laughs> um, ja, så der bare, nu er vi lidt bløde i 70'erne, og så har jeg bare et lille, et lille lytterønske. ønske ja. Til mig selv. Mm. Um, så jeg synes, jeg vi skulle høre noget T-Rex. ja. Uh, um, yeah. Med den, der hedder Monolith. Monolith med T-Rex. Ja. Mm -hmm. Okay. Det er en meget sexet rock-sang. Det er en sekset rock-sang. Mm -hmm. Lad mig lige se. Jeg åbner mm -hmm. lige min... Øh... Hvad er dit forhold til den sang? Jeg er faktisk ikke helt sikker, øh, hvor jeg sådan lige har hørt den første gang. Men jeg vil sige, at ligesom til mange andre, øh, jeg har hørt, som har fået præsenteret med rock af deres far, så tror jeg også, at øh, jeg har nok også lært t at kende gennem min far, der har hørt dem en del. Okay. Så det, det er, det er forhold til dem. Men øh, ved du hvad, Simon Takket være, det er den losseplads, vi i dag kalder for internettet, så kan jeg allerede nu øh, høre de første bækkenslag til. <laughs> Hold op. Her kommer T-Rex ja. med monolit. Hej. T-Rex med Monolith, så der kan du bare se, at de lytter dit brede sprevkasker og frysepisseraktigt til værks, så det bliver lynhurtigt færdigt. Rock'en er en stor genbrugsbutik, hvor i stedet for tøj, så kan man vælge imellem en hel masse fastnettelefoner. Vi tækker ind med Rock'ens rød, og her kommer Big Mama Thornton. You can wag your tail But I ain't gonna feed you no Stay tuned for aftens rockspært You told me it was hot Thornton med Hound her... Hold selv. kæft, det er ja. et kongetræk, uh. ja, altså, det er rockens grundfølelse føles indkogt til en, en meget lille bolongterning på to minutter og 52 sekunder her fra Big Mama Thornton. Det er, er faktisk utroligt. Vi sender et venligt nick til den, programmets anden mixenør. Det er sådan, at de der brede har to mixenører. Vi har glæden af Mixivangs selskab i aften, som har spillet skandinavisk psych for os, og i de øvrige uger er det Mexi C, der øh, sidder på pinden ude bag glasråden, men øh, hvis jeg kender Mexi ja. Og grunden til, at vi sender et venligt nick til Mexi i aften, det er, at det er ham, der har lagt Big Mama Thornton med Hound Dog i, i de bredes og hvis jeg kender... det her track, der også er en, en helt Øh, vanvittige liveoptagelse af på Video Uha. Uh så frem det tilfældet... Hvor spiller på en, øh, en hvid Gibson SG-gitar. For... Det er altså... Uh -ha. Uh -ha. Så frem det tilfælde, så skal vi ikke lade det være ved blive ved Narasuten. Så kommer det i næste uges brevkasse, hvor vi tæller til oktober 4. Men hvis jeg kender Mixi C-ret, så han er så... Rock se, at han sidder nok og lytter til de Breds brevkasse på en boombox. Han har sådan en øh, batteridredet vinkelsliber, han bruger til at save et hul til hegnet ind til Tivoli. De torsdage, hvor han ikke sidder hegnet og laver DJ Breds brevkasse, så bryder han ind i Tivoli efter lukketid. Og så sidder han i den der meget stævnemødeagtige forlystelse, hvor man sejler i sådan nogle meget langsomme både. Og så sidder han derude med sin kæreste Barbie J og drikker noget portvin og hører DJ Breds brevkasse på sin boombox i se, hvis du er derude jeg ved fuldstændig, hvad du tænker på jeg ved fuldstændig, hvad du laver og jeg er glad for at lave radio sammen med dig nu ringer vi til Aftensrocks Pert så om han er hjemme Hallo? Hallo det er DJ Bred, hvem er det? Hej, brevet det er Oliver. Hej Oliver. Hej. Du har indvillet i at være aftensrokspert her i brede uh, brødelsbrevkasse. Det, det er rigtigt. Det er faktisk rigtigt. Det kan vi ikke komme udenom. Jeg har godt nok lige stået og rørt rundt i en suppe, og den er færdig nu her på præcis det klokkeslæt. Men hvem skal spise den suppe? Det skal min uh, kæreste og mig. Uh, indtil videre uh, først nu. Bare min kæreste. <laughs> okay. Ja. Øhm, Oliver, hvad er det for en sang du gerne vil os... måske vil det være nyttigt at, sådan at skitere sådan lidt dit eget forhold til rock øh, om du jeg kender der jo lidt øh, lyst til at spørge sådan, om du lever af at rocke og rulle øhm... eller om men, du lever der, for der, der, at rocke der, der, der og der der rulle om der er et planningsforhold der var, der er både, både et kort og langt svar til, til det her spørgsmål men jeg vil benytte mig af det korte og sige, ja, jeg lever sgu af at rocke og, okay. og, og rulle. og For at og rulle. Og så vil jeg også sige, på den anden side, er det et lidt svært spørgsmål, fordi vi kan ikke det, altså i overfølgelse. Nå ja. øh, tid. det synes jeg er flot sagt, faktisk. <laughs> hvordan, øhm, hvis nu, øhm, hvordan, med, med en helt sådan øhm, forstand, øhm, ja, er der så nogen, der kunne være, der havde set der rock og rulle på en eller anden scene her i landet? Eller hvad er ligesom for nogle orkester, ja, men, du rocker jeg, og ruller med? Jeg, jeg, jeg har lige været ude og rulle lidt med mine gamle venner i Orkesteret Skammelsvogn. Mm -hmm. Et orkester, som har eksisteret øh, siden øh, nærmest startmålerne, eller 2005-agtigt. Okay. Jeg ved faktisk ikke rigtig præcis, hvornår det var, vi lige startede, men... Og vi spiller sgu. Vi rocker og ruller stadig. Okay. Øhm, og men øh, det bliver mere og mere gammelfar det, det, der kommer ud af os, så bliver det også sjovere og sjovere. Og øh, vi har lige været ude at spille en række koncerter. Øh, fire. Ja. <laughs> jo, det, det, det var det, turnéen kunne blive til, men det er jo også en form for at, at rocke og rulle. Selv her i disse coronatider er der åbenbart blevet en lille smule rum til at og rulle. Ja. ja, det var faktisk meget sjovt, og jeg synes, at jeg kunne mærke på øh, menneskene derude, at de havde brug for den her, denne her skroppe og rullning, altså helt langt ind i deres øh, kroppe. Øhm, man måtte, der var folk, der stod nede på... Folk må jo ikke rejse sig op, altså, og det ene sted måtte de heller ikke... Havde de også fået besked på, at de ikke må råbe og sådan noget, men det ja. skulle simpelthen ikke lade være. Altså, det, er den indre, det er den indre rockhund, der ligesom sådan... Øh, findes i os alle sammen, som er blevet holdt hårdt nede her i de sidste par måneder, ikke? Jamen, det, det kunne jeg godt tænke mig, at måske at zoome en lille smule ind på, fordi når jeg har sådan mm. prøvet at planlægge fem programmer om rockmusik her til i Rocktober så, ja. så har jeg sådan tænkt om sådan rent stilistisk er omkredsen af omkredsen, at det, man kalder rock, den er meget flydende eller meget flosset, men jeg kan kun kode det ind til, at det er en eller anden indre drift, som ligesom ikke kan ligge i nogen anden kurve, end en eller anden form for rockkurve. Altså, så ja. de, som en, der sådan, har rokket og rullet også øh, sådan, som, som artist, øh, kan, du, ja. øh, kan du knytte nogle ord til, sådan, ligesom, hvad det er, det forløser, eller hvad det er, det peger på al den musik, man vil kalde rock? Jamen... Øh... Jamen det altså, det, det vil jeg godt. Og jeg synes, det er meget rigtigt, at du bruger ordet drift. Fordi det er faktisk noget, jeg har tænkt over i et par år nu, en del år nu, hvad det egentlig er med det her. Rock. Og jeg har også mærket på min egen på min egen rockkrop, at, at der simpelthen var en drift, og i min der var lidt yngre, var der også noget med, at øh, når man spillede på sin guitar, så nogle gange drev det en ud i at kaste sig ned på knæene og rulle rundt. <laughs> altså, der har vi været. Okay. Og også stået på en, øh, en stortrummehister her og ligger og rodede rundt i skøder og øl og sådan noget. Mm. Og igen i overført betydning, så tror jeg, at den der den drift findes inde i os alle sammen, som også er en meget i virkeligheden jo egentlig bare en meget lejende og barnagtig drift. Og hvis man skal gå lidt i dybden med det, altså så den der rockhund, som findes i alle gerede, så er der jo nok noget med, at vi bliver tæmmet et eller andet sted i vores opvækst, Så tæmmes vi, ikke? Vi skal sidde på en skolebænk, og vi skal holde kæft, så de voksne kan snakke, og vi skal det ene og det andet. Altså, og der, der er det lidt af den der drift, Altså, den sådan... Rockdriften, den er blevet holdt nede, ikke? Og helt i gamle dage, der, der var man jo bange, fordi Elvis, han stod og rockede med sin... Øh... Svingede med sin hofter, ikke? Mm. Øh... Det var, Og det er jo igen et symbol på, at noget, der var blevet holdt nede, ikke? En, en drift, som også linker til seksualdriften, det kan man ikke komme ud <laughs> Så ja, det er en drift, det er en drift om, at, øh, som handler om, at, vi, øh, at der er noget inde i os, som er frie væsener, som, øh, som vi har brug for at udleve på en eller anden måde. Og det tror jeg er sådan, i musikkens verden, at rocken altså, øh, er et bredt spektret sådan, øh, symbol på, eller symptom på. Hvad er det for et nummer, du har valgt, og du, vi har snakket sammen lidt inden? Hvad er det for et, et band, og hvad er det for et nummer, du gerne vil præsentere vi, som vi rokspert? Vi skal høre Grateful Dead. Øh, jeg troede faktisk, at jeg skulle være rokspert i bandet Grateful Dead. Ikke, at jeg har forberedt noget af Grateful Dead, men uh, vi skal høre et nummer med bandet uh, Grateful Dead. Kan du øhm, fortælle lidt om, hvad det er for en slags bane? Jeg, altså, jeg, øh, altså, jeg kan ikke komme med noget specielt interessant, sådan Wikipedia-agtigt. Det vinde, tror jeg heller ikke men... vil være så interessant, men det er måske mere ja. sådan, hvad, hvordan gør det, du lige beskrev, da du beskrev, øh, hvad rockens følelsesmæssige øh, ja. tilbud er, hvordan gør Grateful Dead det? man ja, måske det, det kan jeg godt fortælle dig, fordi det, og der, vi, der må vi igen sådan lidt ned i noget metaforik. gern. Som handler om den der utrolig gode øh, leg, øh, som man øh, forhåbentlig har haft op igennem øh, livet, fra man var barn, og også øh, haft den, øh, eller som så er ud, måske mere en god samtale, men øh, det er som grateful Dead som jeg synes er så interessant med dem som band, er faktisk, at de... Altså, de er jo, de er jo et meget improvisatorisk orkester. De kan minde meget om et jazz-orkester i deres tilgang til musicerien. Og øhm, altså deres numretræk, live trækker de jo gerne ud til at være 15, 20, 30 minutter. Eller sådan. Mm. Øh, men... Og så er det noget med store tæpper, og det er noget med, at de har spillet sammen i mange år. Det er det altså, der, hvad for nogle jeg... store tæpper? Er det sådan nogle guldtæpper? Er eller? Ja, store guldtæpper på scenen. Altså, et symbol på det der med, at øh, nå, vi, skal, vi skal have det lidt hyggeligt, og vi, øh, vi gør det så godt vi kan, mm. i det her moment, som er nu. Øhm, og det er, ikke, det er ikke fordi, jeg tror, at Great det ikke har øvet sig, men jeg tror, at det, det er meget den der, sådan med at, øh, altså en tilgang til livet, en måde at være i livet på, hvor man sådan hele tiden er til stedeværende, og hele tiden følger et form for flow, som man kun kan gøre endnu øget, fordi alting ting er i evig fart. Um, og det synes jeg, virker, jeg synes, det virker som en band, der gør det. Det er i hvert fald den følelse, jeg får, når jeg er ligesom sådan... Øh, der ligger jo utrolig meget footage med dem på youtube øh, på fordi at øh, de er, modsat mange andre bands, så har der altid været fri øh, optagelse til deres koncerter, for folk måtte medbringe så meget udstyr som muligt. Um, så der er virkelig meget rigtig god øh, footage fra helt fra deres tidlige år. Og der virker det altså til, at de bare står og har en god tid med nogle gode venner op på den der scene. Og det tror jeg øh, kanaliseres ud til publikum fordi at, øh, man kan se, at folk har det godt op tur. <laughs> og jeg skal også ærlig indrømme med, at jeg faktisk nogle gange har virkelig haft en god tid med at sidde og læse kommentarer til Grateful Dead øh, YouTube-videoer, fordi folk er simpelthen så ovenud øh, positive og lykkelige. Det kan jo ellers være en knuppet øh, beplantning og bevæge sig ud i, i YouTube-kommentarer. Jamen, det er det. Det er det. nemlig det, jeg kan, ikke? Men altså, det er det mest positive sted på nettet. Det er jeg godt forstå. <laughs> <laughs> du, du <lærer. laughs> Ej, nej, jeg prøver altid sådan at dyme for, og, ja. Ja. Oliver, mens vi. Det er rart at høre dig tale om det, og det er tydeligt, at du også ligesom, kan godt mærke, hvad det ligesom er for en underlig. Ja, jeg fornemmer ligesom bandet Grateful Dead, og nu må du rette mig, hvis jeg tager for, går for langt på dine vej, men det er sådan en eller anden eksistentiel kræm, som du smørter ind i. Det gør jeg faktisk. Det <laughs> Men det er også, mens vi lige har der her, og lige inden jeg sætter dit, dit, dit, dit ønskede nummer på, så kunne, ja. kunne, du, kunne du sige lidt om, sådan, hvad det var for en, et, øh, for en et livsstil, eller for sådan et øh, levet liv, der opstod rundt om bandet, i det, at de gav tilladelse til, at alle kunne filme dem, og alle kunne optage koncerterne og sådan noget. Hvad, hvad var det ligesom for en, en slags scene eller miljø, der opstod rundt om den åbenhed? Ja, men, øh, Jamen, altså, det, det, det, det hedder jo Deadheads. Grateful Dead fans hedder Deadheads. Og det var jo en kultur, som... Øh, altså, de havde bare et utroligt dedikeret øh, following. Folk øh, rejste gerne. Altså, jeg har faktisk lige nylig i dag det. Jeg har faktisk forberedt mig lidt, fordi jeg kom i tanke om en gammel øh, Dantorell-bog, hvor jeg... Øh, kun huske at han skrev lidt om uh, Brit Dead. og uh, han rejste jo gerne til, altså fra Danmark til USA for, for at se dem, hvis han ikke, ja. Uh, yeah. det ville jeg også gøre, hvis jeg kunne. Det ville jeg faktisk også. Altså, ja, altså, føles, man. Læ længere end ikke. Nej. Nej, det var det var nogle meget dedikerede folk, øhm, og det, altså igen det her med som vi snakkede om, at det var en form for way of living. Altså, der var en, nærmest en eller anden form for øh, guru over det her. Altså, guru... Øh, hvad hedder dem, der følger en guru? Det er også lige meget... Procedytter? Ja, lad os sige det. Øh, i, I det forhold her. Og det er der højst sandsynligt andre band, der har haft igennem musikhistorien, men altså, det, det, var, det var, har bare været meget mekan, med kan med... Dead. Jeg ved også med Grateful Dead, at der var ligesom en, en, en økonomi omkring koncerterne, som var ude foran det, det stadion, eller det sted, hvor de skulle spille deres næste koncert. Ude på P-pladsen, så kunne folk ja. ligge og lave nogle nogle trykte t-shirts øh, ja. til med Grateful Dead, som de så solgte, så som som følger af bandet, så kunne man øh, leve af ligesom, at lave nogle fede øh, t-shirts, fordi det var bare, det var, der var frit lejde til at bruge navnet og udtryk, ja. så som fan, med at lave... Altså, fan-t-shirts blev lavet af fans, som solgte dem til nogle andre fans, så man kunne faktisk understøtte sin... Øh, sin... Undskyld mig, jeg har meget luft i maven øh, i dag. Øhm, ja, ja. Øhm, ved at, at køre fra koncert til koncert i mange år, og så blive ved med sådan ligesom at køre ja. et fedt øh, printshop i sit bagagerum, og lave Grateful Dead t-shirts. på den måde var ja. bandets renommé blevet noget, som fansene kunne leve af indbyrdes ved at lave t-shirts, for eksempel. Så det er det, det ja. jo en meget generøs måde at give slip på rettighederne til sit eget på. Til gengæld får man et helt miljø af mennesker, som... Ja. elsker det, man gør, og som ligesom får lov at træde ind i det, både åndeligt og økonomisk. Ja. Ja, men altså, det, det vi snakker om, det er jo, det hele er en eller anden form for R.F. Living, som er meget, nemlig meget gavmild og meget, meget positivistisk, ikke? Ja. Øh, og der er også, nu kan jeg ikke prøve at huske, hvad det er, han skriver... Øh, Jerry Garcia har også udtalt noget med... Jerry Garcia, ja, det, det er gitarristen. Det Grateful Dead. det er. Det. Ja, ja. Jamen, når, når nu vi, når vi, nu vi er her, så kan vi lige så godt lige spille lidt, ikke? I, i forbindelse med, at, øh, at de ofte spiller tre til fire timer lange koncerter. <laughs> <laughs> Jeg kan ikke præcis huske, hvad det er, han har sagt, men noget af den, det jeg har Jeg har haft nogle, nogle Syner og nogle drømme Som peger meget tydeligt på At jeg har været øh, Stage manager for The Grateful Dead I et tidligere liv ja. Jeg har mange øh, sådan minder og mange erfaringer Der bygger på det tidligere liv Jeg har haft som en der sådan stod for Indkøring udkøring af grej I forbindelse med den her sådan karavane hippie musikere Så jeg har også en en personlig forbindelse til Grateful Dead som deres afdøde stage manager. Det lyder da ret, det lyder da ret spændende. Altså, det kan være, at det var dig, der i virkeligheden var den, der stod for det der. De, de turnerede med noget, de kaldte The Water Sound. Det ja. var et kæmpe øh, system af højtalere som, som stod bag ved bandet, men som ligesom også var det system, som spillede ud til publikum som gjorde, at bandet ikke behøvede at have monitors på scenen. Så bandet hørte det samme, som publikum gør. Nej, mand. Men det, det, jeg synes, du skal dykke lidt ned i det og finde ud af, om det måske var dig, der var uh, Mr. Warlof's Det er ikke blevet deklareret mm. til mig nu i de her meddelelser, jeg har modtaget, men jeg er i stand til at, at tale og agere fuldstændig som Grateful Dead stage manager. Øhm, <laughs> det er en egenskab, jeg endnu ikke, ikke har følt mig tryg nok til sådan noget, åbne for i brevkassen, men øh, men det kommer. Jeg har en masse optagelser, hvor jeg demonstrerer det hinsides en enhver tvivl. Og det var stærkt. Vi må mødes <laughs> og snakke om det. <laughs> og var vi er allerede mødtes. Øh, vi mødtes om din, øh, dit vidnesbyrd om Grateful Dead her i aften i disse brede Oli, hvad er det for et nummer, du gerne vil spille med Grateful Dead? Og hvorfor vil du gerne spille det nummer? Øh, det hedder Eyes of the World. Jamen, øh, hvorfor? Det, jeg synes bare, det er meget godt... Øh, det, det viser meget godt, hvad det er, de gør. En, der er meget dejlige, livlige, melodiske guitar-improviserende, og der er en meget opløftende stemning i nummeret, og det bevæger sig også ud på et eller andet sådan mærkeligt felt, hvor man ikke rigtig ved, om, man, om det er funk, eller jazz, eller rock, eller, mm. og, det, og det er røst og det er, det er alt muligt på en gang. Altså, det bliver så ikke rigtig kategoriseret det kan, det kan jeg ret godt lide, måske. Det er også dejligt, det her når på den måde, at det er sådan hele tiden lige ved vælte, og man tænker sådan, og ja. selv hvis det vælter, så er cool med mig, altså. Det det er ret mange spændige live-visioner, Det er rigtig nogen sjov nu, hvor at alle, oh, alle, i... Lige <skrællet> alle, alle i bandet for meget lov, for meget, meget spillet i det nummer der, øhm, det kan jeg slet godt lide, øh, de live -visioner. mange af de live der ligger, altså det er virkelig et kollektivistisk øh, trip, der gang i. Oliver, kunne du ikke sende mig et, et, et video-monkey-link til et af, et af de live-versioner, du godt kan lide, og så kunne, vi, oh. så kunne lytterne øh, og jeg selv få lov at se, sådan, om, hvordan ser det ser ud, det her. Fordi det er jo det er en lidt anderledes måde at tænke og være i musikken på, end man måske... Det kan være, måske være meget fedt at se for sådan Altså, få lidt ned på jorden, de her bevægget hippieord. Vi er begge to udspyr. det så vil jeg gøre det meget snart, så jeg, jeg skal også op og spise sukker. Den, den der, der suppe er at det, øh, det bliver ikke et langvarigt research. -arbejde. Nej, nej. Du, du, bare bare fyre fra hoften. Altså, vi, vi er jo alle ja. sammen øh, aspirerende deadheads, kan man ikke sige sådan? Jo, det kan man godt. Oliver, tak fordi du havde lyst til at være med. Selv tak. Og, øh, Hvad er det for en suppe? Øh, det er sådan en uh, lettere tag inspireret suppe, men som lavet meget hurtigt med lidt uh, blomkål og lidt chili og okay. lidt tomater og kokosmælk og sådan noget. Hvad hedder din kæreste? Hun hedder Melika. Melika? Ja, hun står her meget sulten. Jeg tror at vi får de brede brevkasse side. sige tak til Oliver og til The Dad og til Melika for alt det her smukke kan lade yeah. sig gøre. Her kommer Grateful Dead med Eyes yeah, of the God. World. grateful dead med eyes of the world som vi har lyttet til på opfordringen af aftenens rockspert Oliver og nu tror jeg lige vi her kommer lace spoke what is it called how did you die 1, 2, 3 how did you die Jump. så godt, at der nogen, der lavede en sang om øh, den måde, jeg kommer til at dø på, undertegnede DJ-brede Tænk, Forestil dig, at det kan jeg lytte, nogen, der gør sig den ulejlighed og skrive en sang om den måde, som du kommer til at dø på. Altså, okay, jeg håber ikke, jeg støder dig på manchetterne, men øh, vi kommer alle sammen til at dø, og det ville være rart, hvis det skete på en smuk og behagelig måde, synes du ikke? Således synes jeg, det er på tide at tjekke den øh, mængde beskeder, der er indløbet på Rokmorphonen. Lad os tjekke det ud. Hvad Hej, du har seks nye beskeder. Det er det, Modtaget i dag klokken 14.36. Øh, så ja, jeg synes ikke, det er rigtigt. rocknummer faktisk. Der bliver brugt nogle brokangers i virkeligt eller noget, og noget noget sådan lidt pompøs interlude, og... Men der kommer også noget songgitar, der ligesom forsøger at holde gang i i øh... Og så er det her fællesangs aktige omkværet, som jo sjovt nok, eller desværre, eller måske ikke desværre, går igen i meget en eller britisk rockmusik gennem tiden. Øh, så ja, det var måske nærmere, inden vi arminarver måske nærmere sådan en afsked med 70'er, den pubertære, pikkede øh, 70'er bare voksen i Hvad oh, fanden. For satan i helvede, der oh, er... der løs ja, i rock lidt... og Det er tomt, og man kan se lige igennem det samtidig. Øhm, det er det, der, der er tilbage. Men så tænker jeg også over, at... At måske er det den type... Næsten rockmusik, jeg, jeg, jeg godt kan lide. Fordi jeg tænker på... Nogle af de andre rocknavne som Black Sabbath eller The Zeppelin, så, så kan jeg faktisk bedst lide, når vi er funky eller akustiske eller teatrarske eller noget, som måske ikke er så, så knaldersagtigt og og så råt, men som er er blødt og alvorligt, men forsøge at være maskulin, men måske egentlig er noget andet, og nu... Ja, nu er det ikke så meget mere at sige om det, men øh... det kunne det være spændende at høre inden vi er i i brevets brevkast. Tak for et fantastisk Program i øvning. Altså, alle de programmer, der har været i til nu, det har været suverægt. Så øh, jeg glæder mig til at høre, mere af de frem til at hjælpe her. Lad os lige gøre, som, øh, som beskeden her foreslår. Altså. Høresag til sko med Johan Aminaro. The quo that you are in the Army now. Kære lytter, jeg sidder og tænker på det, som aften Rocks Oliver sagde om, at rockens tilbud er, at man får lov til at være et barn igen, der enten ikke kender reglerne eller vælger at bryde dem. Det synes jeg godt nok bare virker sådan, som en ret brugbar beskrivelse af, hvad rock er. Hey, nu har vi lige fået en besked på legmofonen, der står Kære brevet og Mixi. Sidder under dynen i Svendborg og fråder skilpad is, mens I serverer en delikat sideløbende dessert. En salt krymmel til denne vulgære sødme i min mund. Jeg har, ligesom ugens rokspert, spist suppe i aften. at brevkassen ønsker at bevæge sig ud på dybt rockvand, så vil jeg inviterer jeg ud på en alvorlig dyb svømmetur ned i dronemetallens vægtløsthed. Sådan, åh... Oh, øh, højre parentes, højre parentes, er et kompromilløst bekendtskab. Jeg oplevede bandet i Radiohuset et par år tilbage til en drømmeagtig forførelse. Mener nok, at det er på nummeret Cursed Realms og The Winter Demons, at de har deres sanger liggende i en fasttømrede kiste, indtil han opnåede den rette klaustrofobiske klang. Lad os vinteren. Lad os byde vel... vinteren velkommen og nyde, at der er mennesker, der laver den slags eksperimenter for os alle sammen. Tak for et godt program. Pelle fra 5700. Wow, yeah. Puh, ja, ja. Pelle for fanden. Det skal vi da høre, mand. Der, øh, der opstår en ny øh, det, det Det er mig en stor glæde, at der er så mange, der har lyst til at skrive til brevkassen. Øh, og det, det, det er et lidt problem At de mange idéer Og de mange henvendelser får programmet til at knopskyde og, og vare meget længe øhm... Skal vi ikke måske tage sådan I et en kommende rocktober? Lad os prøve Fordi jeg, jeg tror godt at vi kunne øh, Vi kunne øh, lave noget rundt om Dronerokken Meksi du har nogle idéer rundt om sådan øh, ja, Sådan Jeg var til i radiohuset Helt sikkert Helle, tak for din besked. Vi kommer til at bruge den som et skelet i en af de kommende to programmer om roktober i... Her. Lad os prøve at tjekke ud, hvad der ellers ligger på at til os. Rok, rok Hej, du har fem nye beskeder. Modtaget i dag klokken 14.32. Nå, ja, der bliver afbrudt, jeg kan godt se, at det hurtigt kan blive nark. Så, så skal jeg prøve at mig i korthedet. Og min far sagde til mig, at, at inden i army now, det var også et meget svært nummer at kaste sig ud i. Det var faktisk et af, de, et af hans egne favoritnummer, altså, som man godt kunne lide at lytte til, da han var ung. Så jeg tænkte, at, at det, det der med Egentlig i nav og status quo. Det måtte, være, det måtte være noget for mig. Og, øhm, og i og med at vi var til. Jeg øh, i rock, så tænkte jeg, at det, det må være en form for rockmusik, som jeg, som jeg gerne vil lære bedre at kende. Øh, så jeg ønskede mig en CD med status quo til min fødselsdag, øh, og fik The Very Best Off af min oldemor. Jeg, øh, jeg tror, det var min far, der hjalp til med at købe den nede i Fredegård i Ballerup Center. Men, øh, ja, og den øh, CD kommer til at høre en del. Jeg var, øh, jeg var særlig begejstret for det første nummer på, på CD'en, som, øh, som hedder Whatever You Want. Som er en slags rock-nummer... Måske sådan lidt balde versus rock Det Jeg erindrer i hvert fald, at Flemming Bamse senere har lavet et, et cover, hvor ja. cover, en cover-version af det, hvor han, teksten er noget med, hvad kan du hvad vil du have, og hvad kan du lide? <laughs> Som er jo ikke er en særlig god oversættelse, synes jeg. <laughs> Nå, no, men... Øh, en de minarv var altså også på den plade. Og, og det synes jeg virkelig var et fedt rocknummer. Øh, nu har jeg så indhørt det her for nylig, og jeg synes ikke, det, det var lige så fedt, som jeg huskede det. Det er sådan meget... Øh, det er som om den, den alvor, der, der var bygget op omkring rockmusik i... I slutningen af 70'erne. det er som om det er det isse, der ligesom er overlevet i det nummer. Det er sådan en, en slags musikatsk venten i alvor, indtil at øh, nummer modulerer, og der bliver stunget øh, missiles flying over your head. For at aflytte næste besked, tage dit. Modtaget i dag klokken 14.29. Hej, DJ Brevet. Det er Indbogen. Jeg går rundt herude i Bagsvær, hvor jeg bor for tiden og går her i det flotte danske efterår og tænker på en telefonsvarbesked, som jeg modtog fra dig her for et par uger siden hvor du spurgte, om jeg vil agere rokspert i, i det brevets øh, oktoberudgave. Øh, og det, det vil jeg gerne, eller det vil jeg gerne, men øh, det er siden gået op for mig, at jeg nok nok ikke er egentlig er rokspert på den måde. Øh, ikke desto mindre, så, så har jeg nogle forskellige minder, særligt fra min barndom, om, om oplevelser, lytteoplevelser, der relaterer sig til, til rockgrupper, særligt øh, rockgrupper fra 70'erne. Øh, hvad hedder det... Og min introduktion til, til en af disse rockgrupper var tilbage i 1997, hvor jeg var, hvor jeg spillede i et band, der hed off øh, Vi gik alle i bandet, vi gik alle sammen til fodbold sammen, og så havde vi et, et band ved siden af, hvor vi så var, så at sige, var off fight man Men øh, vi var, vi deltog i Gladsax-mesterskaberne i Rock for første gang i 1997 og var så heldige at, at vinde mesterskabet. Øh, men det der egentlig gjorde størst indtryk på mig ved, ved Gladsax-mesterskaberne i Rock i 1997 var øh, det banen som blev nummer to. Fordi de, øh, de tabte til os. Fordi de meget overraskende valgte at spille numret Indy Army Nav med status quo <laughs> i finalen. Og øh, forsanger, at han kunne ikke synge den rent. Så, det, så han sang meget falsk. Det er jo så rock. Altså. Øh, og der kan jeg huske, at min far sagde til mig, min far, der var med, sådan. Okay. Modtaget den 13. Og oktober, jeg holde kl. 14.47. Øh, ja, hvad, hvad siger du, Miksi? Ja, nu fik vi de her tre beskeder fra lytteren i omvendt rækkefølge, som er det, der sker på lægmofonen. Det er meget, meget irriterende, og det skal ja. vi simpelthen have rettet op på. Ja, altså, vi må se, hvad vi kan gøre med det. Vi skal have fat i det her Men... mobilselskab og ligesom sige til dem, at, hvordan det kører her i brevkassen. Ja. Det er jo en utrolig historie. Det, den vil have... Og nu har vi hørt nummeret, men... har hørt nummeret, ja. Det er spændende med det her army. Hvad, ja, hvad hey, det Hey, Mixi, ved du hvad? Vi har fået en besked på lægmofonen, hvor der står... Hold kæft, det er fedt det her program. To udropstegn. Der er så mange, der føler noget og har lyst til at dele ud af det. Det gør mig glad. Ej, hey, hvor dejligt. Det er, man, øh, det kan man kun vand, for. Tak til... Personen har ikke skrevet et navn. Kære lytter, hvis du har lyst til at skrive ind igen, så skriv, skriv et navn. navn, Anything. Du er en, en stjerne på den her himmel, der hedder disse brevhedsbrevkasse, og det er alle andre også. Hey! Den der lyd, den kender vi godt. Hvad sker der der? PS står der... Vi har fået en besked på telefonen, der står... PS, jeg er kæmpe fan, at du opbrugte telefonsvarer bliver ved. Emil bro. Det er vores lytter, Emil, der skriver ind. Han kan godt lide det her. Han, han kan. Ja, ja, kære lytter. Vi, vi prøver. Vi, vi, vi ligger og døjer med et helt normalt mainstream telefonselskab, som vi prøver at køre radioprogrammet over, og den spiller beskederne i den rækkefølge, de er. Altså spiller den nyeste først. Så derfor, når når lytterne vil lægge lange beskeder over flere meddelelser, så kommer de omvendt rækkefølge, og det er et problem, fordi der er nogle lyttere, der er meget ambitiøse og taler meget længe. Vi kan sige nu, at beskedlængden på, på Rokmorsvaren og på Lægmosvaren er... 48 sekunder. 48 sekunder. Og, og det ved vi takket være vores lytter, der ringede ind i sidste uge i oktober 2... Øhm, fra Putanesca-kollektivet, som gjorde os alle sammen den tjeneste at tage tid på, hvor lang tid en besked må være på og svaren Og svaret er 48 sekunder, og det var, hvis du ikke har lyttet til det program, så prøv at tune ind der, fordi der fandt man også good vibes. Altså, det er også det, jeg føler, at jeg sådan efterhånden kan minimere lidt mig selv som som rockværd, fordi det bare sådan bliver jeg og med overtaget af jo. lytterne. Altså, jeg har bare planlagt så meget, og her sidder vi en time og tre kvarter inde i programmet og har stadigvæk fire numre tilbage og takket være lytterhenvendelserne, så det bare går vi langt over tid, og det er bare det er, er totalt mit succeskriterie er, at det her bliver et lytterstyret program hvor det bare er en opslagstavl for dig og mig, om man ligesom kan øh, sige, hvad fanden det er, man går og føler omkring noget bestemt musik. Det er jo den eneste grund, der for fanden kan være til at gå og lytte til det lort. Så øh, ja, det skal jeg med med at tak for alle sammen. Anyway, rørende beskeder fra øh, lytteren, som Måske var Rokspert, måske ikke helt ville være ved det, men det det jeg har været det alligevel. Det var det jeg lytter... Han deltagede i Gladsaxe, i rockmusik i 1997. Det må da jeg kvalificere på en eller anden måde. Det er vores lytter Endbogen, som har, har skrevet ind og ringet ind tidligere. Og jeg vil også øh, sige, at jeg kender Endbogen privat, og jeg ved, han er en knippel, fin fyr. Jeg og tror lige, jeg, jeg, jeg ringer til... Lad for at høre, hvad der ellers hey, er for. Nej, du morgen. har... Tre Nye beskeder. Jamen, ja. <laughs> Modtaget den 13. oktober. Skal ja, beskeder det her? Yes, de uh, Jeg har i det brev, uh, alle mixerne bag pulverne og lyder Lytter I de det brev, Det er Harald Hallenstad, der ringer. Yes. og skal ikke Jeg vil bare komme med en lille hurtig service En god service til mig selv. Uh, jeg er lige ude på en løbetur i Sverige, jeg vil bare lige sige, uh, at efter. Det program, hvor jeg tog alt for meget taltid. Så vil jeg sige, at jeg har opfyldt min kvote i programmet. Ligesom en af en Jeg har ikke mere taltid tilbage. Jeg ved, hvis jeg fortsætter med at interagere og aktivt i det her radioprogram, så vil jeg simpelthen komme til at ødelægge glæden for mig selv. Og det startede jo med at være så fantastisk et program for mig. Jeg føler, jo mere jeg ringer, end jo værre bliver det sgu. Så vil jeg sige... Um, tak til mig selv og den tid, jeg har haft. Uh, nu vil jeg nyde de næste 110.000 programmer, eller hvor mange, der bliver sendt her i fremtiden. Um, så held og lykke til alle de andre, der ringer ind, og alle dem, der skriver. Og, um, jeg håber bare, I fortsætter, at har det godt med alt det, I gør. Uh, fordi jeg kan ikke holde til det længere. Jeg, kan simpelthen ikke, uh, jeg overgår simpelthen ikke at høre på mig selv, eller skulle... Jeg har stilling til, om det var rigtigt og forkert, det jeg sagde i sidste program. Æh, så, æh, I'm signing af folkens. Vi ses. Ha' det godt. Gode programmer i fremtiden. Æh, kør den gode stil. Altid holde humør højt. Never back down. Uh, det var bare alt for mig. Uh, Harald aka uh, Hanning uh, Hønsehus. For at aflytte næste besked... Ja, lad os se, hvor længe den varer, Hævding Hønthus. Du er velkommen Modtaget tilbage. Modtaget den 10. oktober, kl. 22.03. Hej, Bredos Jeg ringede for kort tid siden og lagde en besked. Og det gjorde jeg på den måde, at det var for første gang nogensinde, at jeg har prøvet at ringe til nogen med sådan Og mens jeg gik i trafikken, så ringede med sådan nogle hørtelefoner med en lille mikrofon. Og den besked, jeg lagde, tror jeg var helt væk. Hvad hedder det? Altså det var sådan set fint nok, at jeg gerne ville sige noget om Hanson og Carlson. Eller André Fahl, og Carlson. Men grunden til, at jeg ville det, det var, at... Hvad hedder det? De, la de lavede en plade i 1967, som hed Monument. Der er super fed. Der er nogle fede nummer på. Blandt andet et nummer, der hedder Tax-Free. Og så efter det, så begyndte de... Og altså det er Aarhus og Trummedue, og så begyndte de at spille med Jim Hendrix en lille smule. Og Jim Hendrix lavede faktisk også et cover nummer af Tax-Free... Men det, der var med det, det var, at det, altså, at det var ligesom fædere, det kun var over, tror jeg. Og de havde ikke rigtig brug for Jimi Hendrix. Og Jimi Hendrix var uh, lige så fedt som deres original. Så jeg ved ikke, hvis altså, du kunne spille noget fra, fra den plade, der hedder Monument fra 67. Det, uh, det var det. Tak for, for nogle vildt gode programmer. Jeg vil med oktober. Hey. Modtaget den 10. oktober, kl. 21, 57. Hej, øh, brevets brevkærelse. Hvad hedder det? Jeg hører et lidt gammelt program, første program i oktober, og der øh, snakker du om rockmusik, som ikke har guitar. Jeg vil bare sige, at øh, jeg er rigtig vild med en orvild trummedue, der hedder Hansen og Karlsson, og... Øh, det er i hvert fald der er vigtigt sammen med. Du har syv gemte Hold da op, jeg kan ja, se. Altså, øh, det, er jo, det er jo sådan en eller anden form for flot cirkel, der bliver øh, tegnet her det, i luften, fordi ah. at, at Hansson og Carlson, den Hansson, der gemmer sig bag efternavnet, det er Bo Hansson, som vi hørte tidligere i programmet, som øh, trakterer året. Kan vi nå at høre et, et nummer med Hanson og Karlsson? Her kommer ja. takket være vores alle sammen spine og losseplads, DJ Breds og alle de sjæle, der lytter derude, som er gode nok til at ringe ind og lægge besked på øh, Rockmusvaren. Øh, det er det at det her eksperiment, der er jo simpelthen... Nærmest kommunikationsnedbryd over så mange beskeder. Men jeg sagde også, at programmet ville blive 36.000 år langt i dag. Her kommer Hanson og Carlson med Tax Free. Du er en lytter. Alle andre er også lyttere. De der brede er en opslagstavle. Alt kan ske. Anything goes. Rock'en tilhører alle. Rokken er din måde at være et barn på. Hansen og Carlsen. tax -free. Der er en mulighed for, at det her track ikke... Mixi siger, at det er spillet for hurtigt, det her. Og den udgave, jeg har fundet af Hansen og Carlson med Tax Free, som vores lytter foreslog faktisk skulle lyde sådan her. Altså, lyder det her mere rigtigt, Mixi? Ja, det synes jeg. Det er i hvert fald sådan, øh, som jeg kender det. Men øh, hvem er jeg til, du så? De er det bredeste Hanson og Carlson Taxfree. Rock uden guitar. Rock en guitar. Her kommer... Nu rykker vi videre til aftens sidste nummer. Jeg er virkelig, virkelig glad for til at spille det her nummer. Det er fra en... det er Black Sabbath. En live-optagelse for 75 Asbury Park. Tak til... Basically. We album Sky. Her her her, her må jeg lige mig lige pausen for prøv lige at øh, kære og zoom ind på nogle af de nu råber jeg også i noget mere sådan for sådan at få publikum op i gear til den live koncert han råber noget en gang, og der er et svar. Og så anden gang, han råber noget, kommer der er et ekstremt fedt svar, som vi nok lige bliver nødt til at sumle lidt ind på. Are du <laughs> yeah. here? Nej, er du her? Er du high? high? Ja. Men det, jeg godt kunne tænke mig lige at dvæle ved, er, er det her, altså... Skal du ikke have ham der råber? Ja! Yeah! <laughs> det synes jeg var tomt. Nej, det er dejligt. Og vi tager den lige en tredje gang, uden at jeg siger noget. Tak fordi du lyttede til din broder, og vi har også prøvet at have sex Holden, Sky, Asbury Park, 1975. Prøv at lægge mærke til, hvordan det lyder, som om... Også I sykker, som om, at den at går i stykker! Prøv at rive sig selv ned ind! Åh! Oh! Oh! Oh! Indbygget nedrivningens firma! Guys so the front can hear the PA system too well. We're gonna do a number now. We're gonna do a number now. It's a number entitled Snowblind.